Hallå, hallå, välkommen till Fylle Tank, säsong 2 Ja per perfekt öppning på det nya året, 2013 okay. Nu okay. kör vi! <laughs> det, nej men. Ja, det nej men Så kör vi, vi kör bra. 2013 är det nu okay. Skippa 2012, gör det det Ja, nej, men vi skiter i 2012 tycker jag Den går under ändå Så vi kan sköva det Men när ska vi skicka ut det på nätet det här? Det ska vi ändå göra det. Ja, det tror jag men eh, nu tror jag nog att eh, din mik är nog pjast. Den är det? Ja, jag tror det. Om jag pratar det här då? Ja, mycket bättre. Ja, det är bättre. Det är fint. Det är nice. Så, bra början. Ja, eh, hoppas att alla har haft en bra start på det nya året. Jävla skitst Inte jag, jag vaknar stennykter. Mm, jag med. Inte ens huvudvärk. Nej. Jag blev alldeles nyss Ja, jag... jag, jag... Jag slutade nyss ha bakfull. Mm. Klockan är nu 0000 eh, och det är tre dagar senare. Och då <laughs> kom ju frågan hur många bakfuller skiter har Anton lagt den här tre dagarna? Jag typ? vet inte. Nej, har inte gjort <laughs> koll. koll. Nej. Nej, men ja. Eh, vad gjorde du för att ha tur på nyår då? Ja, vi var hemma hos min flickvän och vi... Det var... I Göteborg? I Göteborg, ja. Så var det lite fler där, och sen så gick vi ut. Mm. Ja. Och. Kolla för i krogen. Nej, vi gick på böklubb. Du var näsnös? Va? Ja. Farfett. Ja. Då ni fick smaka nonsen raket. Nej. <laughs> nej. Sen, eh... Lite cocktail kanske? Ja, nej. <laughs> nej. Nej. Okej. Okay. Och. Ja, nej. Sen så gick vi till en annan klubb, och sen så gick vi hem. Ja. Mm. Fan Fan, ställning uh... en man sitter i. <laughs> ja, vi har fått göra lite... Ett, ett, Ska fiktigt? vi dra lite grann vad som har hänt i, i, i, i afton? I kväll, ja. ja, ja våra, vi har fått ja. fippla ihop en sketen jävla studio här just nu. <laughs> alltså. Och det här blir nog eh, första gången på det nya året och sista gången på det nya året som vi spelar in här i den här studion. Ja, det blir det. Mm. För en, för, Sen förflyttas det. Ja, för idag har jag och Larson gett... Jag och Hjälp som har flyttat till hans nya lägenhet idag mm. Fett Så vi... där blir nog För övrigt, för övrigt herr magiflöjt gamla Ja just det, det... <laughs> Ni som minns Magiflöjt från ett tidigare avsnitt inte annat lade hem avsnitt Magiflöjt Ja, ja. så fattar ni Åh oh, gud Ska vi dra det här vad som hände Våran ordinarie utlånare av utrustning Hade utrustningen var upptagen Ja jag fattar inte det Fy fan vad dålig stil alltså. Han börjar känna som att det är hans egna grejer. Ja, det är det. ju en jävla dålig stil alltså. Nej, men i alla fall. Så att, så Karl ringer och säger det till mig att det, det, det, det vi kan inte för det blir inget för att det går inte. Och jag säger okej. Okay. Sen så ringer jag upp honom igen en liten stund senare och säger kan vi inte köra ändå då? Och då säger han, jo. <laughs> Vänta då. Vi kan, vi kan Vi, kan vi, vi ta. Ta. En har ju kontakter liksom. Ja. En håller ju på med musik och sånt. Så man har ju lite vänner som... Har lite utrustning hemma. Mm. Så då ringde jag till en kära kompis. Och så frågade han för vi kunde då Och det gick bra. Mm. Och eh, då kanske jag ska berätta om själva resan till det här. Att vi har hämtat alla grejer också. Kanske. Ja, jag har tungt att hämta hans nyckel och, ja. hos honom. och han och, var, Eller lite hos honom. Där han var. Ja. Eh, och Vart var han? Han var i sin replokal. Ja. Och eh, studio. Slash studio. Mm. Eh, och eh, det stället där de har sin eh, replokal på... Det, ute på Restagård som vi säger Re ja. Restadgård eh, i Vänersborg. Ja. Eh, fan vad läskigt alltså. Det, det har varit ett gammalt eh, psyk Vuxensyk vad? Ja, jag tror det. En ja, mentalsjukhus. Ja, precis. Ja, det så kan man säga. <laughs> ett institut. Ja. Fruke. Nej. Nej, hej. Nej. Nej. Ett vuxensyk. Ja, ja sk skit. Vi, vi lämnar ja, i alla det. fall. Ja. Eh, och vi åker dit och det är mörkt och det är sketläskigt Ja. ja. Och så jag gick in i ett rum där. Nämen? Vad är det nu heter? Hanfat heter det. Hamfar med, med, med en röd substans. I. Läskigt likt blod var det. Och inne i rummet låg också par barnskor som var uppradade. Väldigt pryligt. Ja, det, det fanns en gammal sjukhusäng och det är sånt det är ja. läskigt. Det är sånt som som man svänger fast patienterna på. nästan ja. så äckligt var det. Och sen så när vi skulle gå ut därifrån så såg vi en dörr längst ner som ledde ner och så öppnade vi och så trappa rakt ner i mörker bara. En ja. källare, det var kolsvart var det och då sprang S vi. Det en tung hjärd dörr var det? Ja. Fan vad vi ja då var det bara, nej nu går vi till bilen. Ja jag fick fan, nu. jag fick fan nu alltså det var fan avslöskigt. Ja det var ja Men jag ska lätt dit någon dag och kejka läget ja, alltså. Ja kan vi åka dit och, och, och sända därifrån. Mm. <laughs> oh, hej, sitter nere i alla. <laughs> uh, Ja, vad har du gjort på nyår där Larsson? Jag har jobbat från ja. en liten skull. Fan vad kul, ja skitsam. Typ år i grad. Men så slutade jag tidigt och så gick du ut efteråt. <här> är han på jobbet nu igen? Fan. <här> Nej, jag gick ut och dragit lite på um, kvällen. Jag slutade vid tolvslaget. Jaha, fan fett. Jag var i Oslo, ja. Mm. Det var ju inte sen kul. <här> du är lite Go on. att ta sig till Oslo och inte ha kul. Men eh, jag ska prata lite om Oslo. Ska jag göra det nu eller? Nej. Ja, kör, kör. Ska jag det? Vänta, jag får bara kolla min telefon. Um, det mm. att jag och en kompis åkte ju dit till Oslo i måndags. Nej, vänta, Lås, kan du bara pressa lite mer? Du, ja. Tack så mycket. Bra. Vi har godis här studion. Fortsätt. <laughs> <Ja>. <laughs> um, och då så, det? Vi åkte dit i måndags och så för mina föräldrar bor där. Så vi åkte dit och så um, hängde vi där från måndag till onsdag. Och då var vi ute och drack lite och sånt. För vi skulle ju kolla vårt lägenheten låg och så. För vi har inte varit där innan så vi skulle åka hit på nyår och så. Ehm, så ja, vi... det är därför att här, Det är därför den här podcasten kommer sent. Den skulle mm. jag ha varit i söndags. Och för att Ante äh, har varit bakis i flera dagar. Ja, det också. Ja. Men jag hade gjort det. Jag hade du garanterat gjort. Jag vet inte hur de gjorde det. Ja, skitad. Det är för sent nu. Ehm, då la jag märke till. Nu är det här inte på nyårsafton alltså. Nej. Det, är, alltså, nej. det är mellan måndag och onsdag. Den här förra veckan. Okay. Pre-nyårsafton. Ja, för sista veckan på det, folk lyssnar på det. Och då så ja, märkte jag det att eh, norrmän när de ska gå över övergångsstället, än ja. fast det är inte en enda jävla bil på gatan och det är rött, så går de inte. De väntar på grönt hela ja. tiden. Hela det de tiden. Det. Ja, vi bara gå. Ja, jag jag på vi bara gick. Ja. De, de står kvar. Det, det kom inte en bil, inte en spårvagn eller någonting. Vad fan står ni still för? Det är typ, mm. ni behöver gå tre meter. Så ni klart att fan ni hinner. En bil kommer inte i 700 km i timme. Det gör du inte. Nej. Jag lovar dig. <laughs> typ så. Ja, det reagerade på. Sen så var vi även... Vänta, det var ljudet som jag inte hörde klicka på min telefon. Um, sen så märkte vi, vi, vi gick att... Vad jobbigt <laughs> det är. <laughs> jag hittar inte mina anteckningar. Nej. Nj, nj. Uh, och då så... Um, var vi ute och så skulle min polare ha en, um, om det var en Jack Daniels och kolan och sånt där skulle han ha. Mm. Och då sa vi: Gör den sexa liksom. Som man säger på krogen. Ja. Mm. Men bara nej, det går inte. Ba, nej, vad får då? Nej, vi det bara fyra. Ja. Det, det, det är två sekunder extra, vad fan? Ja. Vad fan är problemet? Då sa de: De säljer inte högre än fyra i. Ingen oh, no, har det, no, fast vet, det, det smör, kanske då. Fast smör det, är det kanske... Ja. Mm. Du ska fan inte få någon alkohol för vi är ingen smör. Jävla svensk, typ så. <laughs> uh, I alla fall, um, fruktansvärt jävla rent i Oslo var det. Jag såg inte ett tugg med på backen eller skäp någonstans. Det var jävligt nice. inte mm. mm. det ett sjuka böter på det om man skräpar ner? Jo, det är säkert. Jag hörde också att de höjer sina böter på midsommarafter och sånt, eller? Det är ju ganska logiskt typ såhär, Om man pissar ut dem så är det typ 3000 norska i böter på att pissa typ. Skönt Den är det, inte rolig det, det slår ju hårt i plånboken Lite Men så. då är det ju ingen som pissar ut liksom, Jättepublikt eller? Nej, det är klart Men ja, i alla fall ehm, När vi var inne på den här krogen ja. I Oslo F6 heter den ehm, Då är det en brud där som deckar, liksom. Hon somnar på bänken som vi sitter på där och tänker. nu står jag till mycket här. Hon eh, de, de där i soffan. Är du hyper? Är det, vad, vad är nej, det? men jag har svårt för att få fram vad jag vill säga. Ha? Jag börjar kläppa För då, då, hon ligger där helt... man rör sig inte alltså. Helt. Och liksom i Sverige, då hade vi liksom bara vakten öh! Och så har hon släckt ut en på gatan, så har hon förklarat sig bäst själv liksom. Jag mm. ringde polisen så att de hämtat henne. Ja, men nu, här, då, då kom ambulansen in på stället. Två bara kom in och, kom och ut henne, eller? körde blodprov och allting på henne, inne på krogen och sånt. Bara, nej, det är lugnt liksom, blodsockret är lugnt och allting sånt. Hon så eh, tryckte dem här på mellan bröder och och sånt. Och då reagerade hon ju, så jag försökte ta bort händerna och sånt. Precis. Så var ju liksom medvetande. Mm -hmm. Och hon bara, nej det är lugnt, hon får ligga kvar. <laughs> och så de lät henne bara ligga kvar. Och så sa det var ju någon som hon var där med som var, nej men det är lugnt jag kan få hem henne men hon låg ju kvar där säkert en timme och inte rörde sig. Fan vad sjukt. Där är trepig. och de som ägde stället gick också in och kollade bara. Ja, hon ligger kvar typ. Ja. fick hon ligga där. Ja, jag tror jag har kommit på varför Larsson är så här du vet. Lugn när han pratar i våran podcast. För nu sitter jag ju i Larssons stol och jag tror det har med saken att göra. Ja, jag, jag sitter vet, så jävla vet, bakåt lutar och bara glider. Ja, det kan jag fan tänka mig. Är skit. Um, ja, det var det jag tänkte berätta typ, om de tre dagarna uh, Nyårsafton, det var inte så jävla mycket kul alltså. Vi tänkte att vi skulle gå ut, men vi hittade fan ingen ställe att gå ut på nej. Vi var ändå på typ, så motsvarande avenyn i Oslo uh, där är det mycket, I avenyn är det väldigt mycket ställen att gå ut på? Eller? Ja. ja, precis om man tar Göteborg idag då till exempel. Adå, att att det, det är ju det jag menar ja, nej, ja, men det, Folk kan... kanske fattar Ja Folk kanske är dumma i huvudet också Hur många också. finns det andra avenyer? Det finns avenyer väl inte? Men det finns väl bara avenyn som är avenyn En, en ja. aveny är ju fan en gata liksom Ja När det är sant Men Då säger man ju gatnamnet I alla fall Allt, ja. Vi var i alla fall på motsvarande typ i Oslo då det fanns inte en jävla st det fanns eh, Hard Rock café fanns där. och mm. där var det dresscode på mm. kawaii och sånt. Ja men på Hard Rock café. Jag fattar inte det. Det var samma sak min farfar skulle gå in på horror i Göteborg i ja. somras. Då kommer han inte in för att han har shorts på sig. <laughs> ja. Den är också helt knepig. Vem fan går ut med långbyxor när det är 30 grader varmt ute? Eller? Är det lite uppenbarligen folk... jag då. Uppenbarligen för folk som kommer in på Hard Rock café på sommaren. Fan vad... Äh, micken verkar lite knepig. Så fort Larsen pratar så går det inte till några berg. Men när jag pratar så blir det berg. Ja, det är... Det kanske är... Din en, röst. Ja, kan vara. Klipp, klipp. I alla fall. Ja, det hände inte så jävla mycket. Vi gick ut och kollade förverkerier och skit. Så ja. gick vi hem och jag, jag la mig 21, eller 20 över ett tror Okej. Okay. För det hände inte så mycket. Jag du la mig nog i sex eller något. Ja, men du var i Göteborg också. Ja, så jag smsar folk med mig hela tiden som var i Trollhättan här. Och bara, åh fan, efterfest. Öh, vi, vi är på B -B -B backstage. Ja, typ första så här. Åh, så mycket. Det kostar 90 öre på en sms, tror jag. Mm. Så det var inte så jävla farligt ändå. Nej, i och för sig. Faktiskt. Agendan då! <skrön> eh, många gör årskrönika. Jag tänkte vi skulle skita i det. Ja, lika bra. Alla gör det ju åt oss. Precis. Ja, man har hört, läst, sett och... ja, ja det behöver vi inte göra. Nej, det kan du När jag vaknade dagen efter nyår så... Eh... <laughs> Omnomnomnom! <laughs> <laughs> mm, mm, mm. Carl tar ett stort bett på en chokladtomte som står för en julig. En gigantisk tysk chokladtomte. Smakar fan skit ju den också. Så här billig choklad. Fortsätt nu Anton. Ja, när jag vaknade då så hade jag i alla fall eh, ett nytt nummer i telefonen. Eller jag hade flera nya nummer, men ett av dem hette Handsome. <laughs> Det är nice. <laughs> Som, Som sagt, Från bögglubben. Eh, jag vet inte var det kommer ifrån. Från Anton fick lite då. ändå. Nej, jag, vet, jag vet inte. Jag vet inte var det kommer ifrån. Äh, det är Nej. intressant. Ja, mm. Ja. Det, jag, jag, jag du, har... du kanske blev nedrågad av våldtagen, och var därför du fick sån jävla bakfylla. Mm. Nej, grejen var att jag vaknade nästa dag och mådde bara, fan var nice. Fortfarande full var det då. Ja, fast jag känner inte, det var så här precis på gränsen antagligen. Och sen bara kom den smygande ner, även. Man blir bara värre man, och värre. Man bara går ner i varv ah, under hela ah, dagen. Ah, <laughs> Precis. Jag, jag har tänkt på det. Här. GP listar ju massa nya ord för 2011. Oh. Och det här är ju inte någonting jättenytt för det har också kommit upp massa... Um, massor med sådär årskrönikor. Men jag tänkte um, några stycken som jag har hittat, det är, den första då, det är fulparkerare. Mm -hmm. Va varför ska det vara ett ord? Det är ju så uppenbart vad det betyder, det är ju om folk som parkerar skitdåligt. Ja, då så? Ja. Då kan det inte få vara ett ord då? Nej, äh, jag tycker inte det. Och sen... Känns vi... som att någon kommer använda det, eller? Ja, Vilken jävla fulparkerare ja. ja. Och så, kapselkaffe. Och ja. de här jävla grejerna i ja. pressmaktioner. Det är, det är, väl alltså själv det är det George Clooney grejen eller? Ja, precis. <laughs> det är nice. Det är, eh. Va? Liksom. Och sen foliehatt. Och det är alltså... <laughs> en det är ju som galna människor om Aha. foliehattar. Ja. Så det ska alltså bli ett ord i ordlistan. Men, det... ja, men Inte för att symbolisera själva hatten <laughs> utan för att symbolisera paranoian. Han ha, ha är en foliehatt. Står stjärtgossen mm. där i motsvarande böj eller? Förmodligen. Att ah, tala om it. ord då, säger ni kex eller kex? Jag vet inte faktiskt. Jag, jag tänker inte på det. Jag bara mm. säger det. Men, det. Det beror på sammanhang. Mm, eller hur? Du om, du om det är följt av choklad? Då säger jag någon choklad. Mm, samma här, tror jag. För jag tror att jag säger kexchoklad. Gött utstött du blev nu i podden här alltså. Ja. <laughs> Men om det... Marie. Kex. Nej, jag säger Marie. Kex, tror jag. Kex. Gutt, utstöd du blir ny på. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> uh, ja. Men det är ju samma den eviga lakris, lakris. Jag säger aldrig för jag käkar fan inte det. Lakris? Eller lakris? Ja, ah, det är det där. fan. <skratt> Nej, <skratt> <skratt> jag gillar fan inte det. Har ni rökat ut för Dagmar något? Dagmar? Stormen som var. Stormen där. Ja, eh, ja, jag blev nästan av med min eh, Budapest importerade keps. Aha. That's Berätta it. inte mer om din keps. Karl. Jag märkte märkt av när jag gick från jobbet uppe upp där en dag. Uh. Lite utanför stan så kan man säga. Eh, där blåste det som fanas. Helt sjukt. Mm. Men sen gick jag gick in i bilen och körde hem så det var ju lugnt så sätt. Upplevde det typ kanske i totalt en minut, sen gick jag hem och så. Så jag var inte så farligt nej, Jag tycker det är jävligt mysigt när man ligger hemma Typ som nu när det regnar mot eh, Takfönstret här som vi har ja. Det är fan gött mysigt att ligga i sängen Och försöka sova då när det regnar lite på rutan. Vi har en såhär, gran hemma utanför såhär, På gården, stor, stor gran mm. uh, Fullt med lampor i Sitter den fast i marken eller? Uh, vadå? Den har växt där liksom, den satt dit eller? Nej, den, den är ditsatt uh, okay, uh. Nerstoppad för hjulen mm. uh, Och det blåser som fan i den Och lamporna stör mig Om natten in genom fönstret. Jaha, men det glänsar in alltså. Ja. Och så skiljer du, det här Har du inga gardiner eller? Jo. <laughs> Ser du hur jag är nu bara för att jag sitter i din jävla stol? Bara, ja. Uh. Uh. Men man hamnar liksom i ett falskt lugn. Det är ja. det som är grej? Det känns inte som att Anton borde vara så här lugn idag med tanke på vad, vad som vad har hänt som honom Ja, just det. Antoni. Det kan vi ta upp. Hör, hör ni det här eller? Hör ni det här? Vet ni vad det är? Jo, det är dagens jävla lista på saker jag ska prata om. Vet ni varför den står på papper? Jo, för att den inte står i min telefon. Den stod där men jag var att skriva av den för idag så har jag varit och lämnat in min jävla iPhone för att låsa knappen där uppe. Jävla, din kära iPhone. Ja, ju vet, mm. Mm. precis. Så heter den. Och, Och nu kan du inte använda din isettle terminaler Nej, Nej, har du den? Ja, bra. Ja. Uh, nu, så jag har fått låna på expert, överbytt uh, Tack så hemskt hems mycket, en Nokia flip up <laughs> Oj jag känner och... att, att du verkligen menar det här, Men tack så mycket ja, tack, tack så, så mycket. snällt av er orr, orr, orr, Fint att ni inte orr, har så så någonting som, som motsvarar Någon slags smart telefon överhuvudtaget Som ni kan låna ut när det är skiten ni säljer och det. Nej, det är bra. Så jag Skönt att ni inte har någonting som tar ett så här mikrosimkort heller Utan ni måste göra en jävla kortbyte För att kunna ha er telefon. <laughs> så sen när jag får tillbaka min telefon om två veckor Då måste jag göra ett kortbyte igen För att få tillbaka den Fy fan vad säkert Idiotgrejer. Mm. Jag förstår din aggression alltså, mm. Stod det väldigt... Hur, så ja. hur länge du hur länge de skulle ha telefon eller? Ja, två veckor, jag sagt två gånger nu. Jaha, ja. jag har missat ett hållet. Det är jag. Ja. Och, och så jag stod där jättelänge och det var hur många papper som helst. som skulle skrivas på bara för att skicka in den. Och jag var eh, mådde illa. Så nu har jag i alla fall en Nokia flip-up-telefon med knappar och skit. Och den låter... Hur de nu låter när man får sms. Så låter de. Tack. Gud vad störande. Mm. Och det är så jävla svårt också när man har haft något vettigt att klicka det på. Har det finns något t Jo det finns t men vad fan. Kompis var inte med. Va? Jag vet inte det. Va? Eller vad du skrev så bara, ja just det, Oli fanns inte med Nej det men det var något annat eh, nej, Kurera fanns inte med, men det är kanske inte så jättekontigt right, yeah. Men ändå Så det är jag jävligt arg på nu mm? Jag har bokat Halka mm. Igen <laughs> <laughs> För jag ska nämligen ta kökort mm, ja. Igen yeah. <laughs> Ja, Så det jag har bokat Halka och Risketa nu Ska göra Halkan precis samma dag Som jag får tillbaks min, mitt lämpel Vad fan, heter. Mm, vad fan är ingen, fett? ingen röstning i roals. Bara rätt in i Halkan Ja. vad alltså Anton, jag måste säga att du har fan värre handstilen än vad jag har. Det har jag, ja, ofta. När jag skriver snabbt. Vissa av de här sakerna har jag skrivit i mörkret också, så det kan jag ha med sakerna här. Men... Så var det med det, att nyår. Förresten, det här måste jag ta upp med er, för ni är ju vegetarianer. Mm. Ja. Och jag firar ju nyår med en stycken vegetarian ja. och det skulle komma två gäster till oss som inte var vegetarianer och vi går i affären och vi ska göra någon slags mat då som vi ska äta. Ska du uh... göra mat i affären? Va? Ska ni göra mat i affären? Nej vi ska köpa Nej, mat. Nej bra tack. Han Nej. Jo. I alla fall. Och då är det min uppgift att komma på vad, vad vi andra ska äta och sen så säger liksom du så är det så här tråkigt ändå att gå med med den här. Vad va, va, va åt, åt ni något fint så här? eller? Något? Jag åt eh, fryspizza, okay. så jag bara värmde i ugnen. Det var, oh, jävligt. Nice. det var jävligt gött faktiskt, ja. men så drack jag bärs då. Det var nice. Jag åt yoghurt. Ja, vad kul. Bara. Eller yoghurt och musli var min nyårsmiddag. Vi inte vegetarianer åt lax. Och vegetarianen frågade då Åt sån här formpressad svamp Som ni tycker så mycket om Korn, Korn ja. mm. <laughs> Det var ju kanske inte det roligaste det finns ju Nej lite... men vad, har du något schysst alternativ då eller? Aa, mm... För att min flickvän är ju absolut Den tråkigaste vegetarian. Hon, har ju, hon vet bara Ja äh, men man steker det typ så, okay. Ja de går och marinera jävligt nice också men sen finns det ju det finns ju snitslar eh, tomat och ost eh, Okej, okay, så all, allting bollar. du kommer med det, det är såna sån här saker som man köper för i, i kartonger? Ja, ja, det är väl enkelt om man inte vill ställa sig och göra egna biffar och det. liksom Men det kan man göra. Det är inte så svårt Nej, men det tar ju tid Det, det, finns ju en det en sak tar ju längre tid än att bara steka Det finns ju saker sak som heter Satan som gör ett fett. Inte S-A-T-A-N Nej, S-E-I-T-A-N -E -E ja, så. Ja Ja, det, är, det är typ mjöl ja. <laughs> Och vatten Ja Det är fett som fan ja, Min brorsa gjorde det i jul nu Han gjorde en seitan julskinka Som var jävligt god faktiskt Det är väl, det är väl lite, lite samma konsistens som lever på steven Ja lite så Fast lite um, ja Lite fastare Nej Det är nog lite mer um, Det kanske på hur man gör det också blir eller? lite som bröd nästan Ja blir Så det är lite så här brösigt Brösigt <laughs> Ja, du fattar vad jag menar. Mm, absolut. Var det mer på pappret? Ja, det är lite svårt att läsa. Fan. Jag, jag, jag skrev ner förut. när jag Men kollad... när han inte kan läsa sin egen handstil. då är Jag har ju knycklat illa... ihop det några gånger också. Jag satt och kollade på Filip och Fredriks årskrönika förut. Det här. Ja. ja, på femman. Ja, då... jag har kollat på det igår faktiskt. Ja, ja det, det såg jag också förut idag. Mm. Jag ska köpa det någonstans och sätta mig och kolla på imorgon tänkte jag. Du kan köpa det på deras femmans play-sida. Ja, mm. kopp Fan ja, vad fett eh, Och då kostar det gratis, du får bara kolla på reklam eh, I alla fall så är Foppa där Och så eh, och Patrik Sjöberg och eh, Rebecka och Fiona och de frågar sen bara, ah, Vad ska han göra i 2012 eh, Och Patrik Sjöberg säger att han har eh, Mycket saker på gång eh, Rebecca och Fiona säger att de ska åka till USA Och Foppa säger att eh, ah, Det är lite företag och grejer Och jag bara tänkte fy fan vad jag skulle vilja säga ah, Det är lite företag och grejer och vad ska du göra i år? Ah, det, är, det är lite företag och grejer. Vi får se. Har lite saker på gång va? Ja. Ah. Typ så. Man vet ju att han kanske, det skitar man om han ens har företag och grejer på gång för att han är stenrik. Ja det han. Ah. Han behöver inte ha något företag och Nej egentligen. han skiter i han. Han har det... sina foppatoffler liksom. Ja. Kanske det är de. Kanske kommer med en ny toffel. Oj oj oj En ny modell mm. för en gångs skull. Fett. Det är inne nu med buskiga ögonbrynor nu. Det? det var ju lite, lite synd för mig som har världens tunnaste ögonbrynn. Ja, jag och det. mina är lite skarpa och fina. Ja. Mm. Men Anton har riktigt buskarögonbrynn. Ja, jag har, br har jag. Men. Jag läste i Metro, helt enkelt. Och då är det så. Då är det så. Det stämmer, det är gratis. Det de, eh, ja, precis. de sa det så det är. Mycket reklam! det stemmer. Är inte Metro ganska vänstervinklade inom Nyhetsvärde? Eller är de högvinklade? Jag vet inte riktigt. Skulle jag ha vänsterbryn då, tänker du? Eller högerbryn? Nej, det var inte alls så jag tänkte. Jag tänkte Nej. att på reklamen. Jaha. Ja, kanske. Jag har inte tänkt på. Jag tänkte ni gått med i media och kanske analyserat det på någon lektion. Nej! Eh, det kanske vi har. Kanske ingenting vi kommer ihåg. Nej. Eller, vi hade ja. någonting vi skulle göra någon gång och vi skulle analysera hur mycket det var i... Någonting. ...varje tidning, hur mycket som handlar om eh, våld, tror jag, eller någonting sådär. Ja, precis. Och det löste vi jävligt bra. För alla andra satt ju så här och räknade saker och höll på. Medan jag tog med mig en sån här brevvåg hemifrån. Och så oh. lånade vi en sax. Och så klippte vi bara ut allting oh, som handlade om våld. Vägde skiten. Och så jämförde vi med det som inte handlade om våld. Men mm. fan vad smart? Det är fan <skratt> kul är det. Sen Kids. vi hem typ. Kids som får den här uppgiften någon gång. Köp det. Ja det är skitbra. Det är jävligt uppskattat. när man thinking outside the box som de säger. Ja just på lite snyggare engelska helst. Ja, <laughs> out <of the> <laughs> Fick något i halsen, sådär. De här journalisterna i Etiopien. Ja, som. Ja. Eh, har ni, ska ni säga något om? Dem? Nej, jag har inte, inte insett alls. Men jag vet inte bara att jag, de har tagit sig in i landet och de har tagit hjälp av vissa organisationer som är lite terrorbaserade, eller? Mm. Mm. Eller vilka? De eller senaste? Eller han, David Isaac, som har suttit i typ 15 år? Nej, Men. inte Okej, okay, ja, de och han, det är lite skillnad. De som är aktuella. Det är två ja. pers och sen är det han som Jag, har, jag har skrivit ner här elva ja. år. Har de fått elva år eller någonting? För jag har skrivit ner det här. Det kan vi ha med det att göra. Vadå? Ja, en sån kan det vara. Fängelse. Ja. Okej, okay. äh, det vet du fan. Jo, jag, jag som sagt, tror det. Allsyn, det här. Men jag tror det. Ja. Mm. Vad... Mm. Skolan, mer bara Nej, jag hade insert. bara skrivit ner det som en sak som vi kunde prata om. Men en annan det, grej hit jag, jag tänkte om ni var så hade en det varit en bra. En annan grej som jag jävligt är intressant som ja. jag tycker. Ja. Det var Kanye West och det var någon mer snubbe som gjorde en spelning någonstans där de har mycket olja och sånt. Okay. <laughs> <laughs> <laughs> ja. Nej. Nej, vet inte. Eh ja. jag vet jag, vet, jag vet, typ Etiopien, ja. det som att det är ett sånt land det, eller? Det var det, var det jag nyss sa, Etiopien. Så du vet det. Ja, men det kanske är sånt namn. Det är mycket som är rika på olja och sånt. De är jävligt rika liksom. I Etiopien. Men jag vet inte. Vart, vart, Saudi-Arabien. Ja, kan vi säger det. Det. det. Okej vi köper, vi köper det. Saudi-Arabien. Där var det. Då, då hade de fått en ett, ett spelning bokad. För det var någon sån där, Vad säger man att det heter? Sådana som är så jävla rika där. Precis. Ah. Exakt så. Då var det någon son som förlorat. Någon sheiks son. Så de hyrde in Kanye West och någon annan jävligt känd... Oh, ett så kallat företagsgig. Eller... Precis, precis <laughs> Hemmagig. Spela på hans <laughs> födelsedag liksom. Vet du hur mycket de fick in på det? Uh, nej. Typ ungefär 40 miljoner dollar. dollar fick de på det. Fy fan. Ja, ah, ja, ja. Jag tror han hade gjort det för mindre också i och för sig. Tror inte det? Nej. Hör du med? <laughs> eller? Alltså, att Han kan ju inte... Han... Hur mycket tror du får in på varje gig annars? Liksom. Om, man gör ett, om man åker till Sverige och kör ett gig på Globen eller något. Du kan ju West här och kör det på Way at West. För du får jo, något. det var jag. Det kan ju knappast vara 40 miljoner i Nej, men mycket tror du att han drar in på ett gig? Ja, men jag vet inte vad folk tjänar på gig, men jag vet inte. Vi får typ tusen spänn. <laughs> och det är bensinpengar oftast. Ja, ja, uh, nej, jag vet inte. Faktiskt. Det var Backstage har du tagit in något band. Är rockbar, alltså. I trollet han. Ja, precis. Men det känns som att... Ja, vi, vi måste börja fakturera dem. Ja, typ lite. Men de tog ju, de, de tog ju minnat band någon gång. Det var ju... Ah, ja, men, ah, det är ju inte sånt som de har tre spelningar i veckan. liksom. Men det är inte det jag menar. Jag menar jag, jag tänker komma fram till vad de betala ja. det, det är de högsta. Jag tror det var typ nästan... Nu kanske jag spårar ur lite, men typ... 100 000 eller någonting. Ja, men vad fan, det är lite omöjligt. är nästan 200, men, jag vet inte. Är, är det ett stort band, då kan man ju sänka deras liksom standardgage och ge dem procent i baren istället. Ja, jag tycker också det. Ja, och då kanske de sa att nej, vi vill inte ha procent i baren, vi vill ha den här fasta summan. För att ja. det kanske var en dålig helg liksom. Och då ja. men då då att tjänar ju back, att... Då får ju backstage all barinkomst. Hur smart är det att lägga så jävla mycket pengar och lägga en dålig helg? Det är inte så jävla smart. Fast det, det, beror, ju, det, beror, det beror ju på hur de har med sin turné kan, och sånt också kan kanske. tror att bandet har sig. nej men min fru Jag tror. behöver f... ta ledigt från jobbet så jag vill ha 2000 extra och ja. Jag tror fan det var det Haunted eller någonting. Skitsam! Ja, det är inte omöjligt. Nej men... var jag. Var det? Jag tror också ja. jag var där. Ja, jag, nej, jag var, var det? På... Jag tror, jo det var jag visste för jag ja. hade ett sånt klistermärke på mig. Det är ett sånt klistermärke? Ja då för jävla klistermärken? Då gick jag inte och satte upp såhär i klistermärken. och fick att min t-shirt som jag märkte när jag kom hem. wow Hur full var du? Ja var nog jävligt full. Jag låg avdäckad men turen var bara... Det finns lite roliga bilder från mig på den kvällen tror jag. Okej. Ja, skitsamt. Jag träffade några irländare när jag var ute på nio år. Ja oh, fan vad gott. Men vi... en holländare på nio. Men visst är det så när man vi träffar alla en... massa norrmän på nio. Jävla <laughs> <Ja, laughs> ja, yeah, Men när man träffar en irländare, att det här, ja, det var två stycken då. Ja. På eh, på en pub eller bar liksom. Ja. Visst, visst tänker man så här. Okej, okay, nu det här kommer bli rätt bra för de är alltid jävla sköna. Är det inte så? Mm, ja. Jag, vet inte, jag körde två irländare, en far och en son. Mm -hmm. Och så började de snacka och så tänkte att ja, jag liksom sjög lite och försöker hålla i kapp. Jäkte typ fem sekunder. Sen började ju de snacka slang och grejer skitfort. På riktig så här brytning. Ja. Så gick ju inte att fatta. Men det lät som att det hade kul. För de skrattade lite då och då emellan. De kanske gjorde en av mig. Men om... de verkar ju sköna såklart. För de är ju en... De, är... de pratar ju ganska glatt. Det låter ju inte som att de är arga när de pratar. Men de är rätt bra på super också då. Ja, det ja, känns kanske ja, som att... Jag har aldrig superdikapp på en så. Nej, inte jag heller Jag skulle inte säga någonting. Ja, jag skulle bjuda dem på öl så här, för de, hade, de var arga på sin öl för de hade estrea och de, ville, de tyckte det var peace. Och, och jag sa vad jag ska bjuda er på svensk öl, det sa jag på engelska. Och så gick jag iväg till baren och skulle köpa svensk öl. och så Första baren, nej men vi har bara estrea. E, Jaha, men kolla i den andra baren. Och så gick jag dit och nej, nej vi har ingen svensk öl. men Va? Nej, så att det är dumt? Ja, det blev startoprogramet. Sa att det var svenskt eller? Nej. Här är svenska! svenskt. Här är det fina grejer. Hade det varit amerikanare så hade det funkat. Då hade de inte ja. att det var svenskt. Om jag det senaste. Det var Så bara, "Ah, ja, det är inte bad way okej, okay, det är svenskt." Mm. Precis. Precis. Exakt. Så är det. Mm. Har ni, vad, vill, har ni... ska jag säga något? Nej som att du säga Ja precis Men jag tänkte att jag Jag, jag tar bara upp min stora papperslista ja. så här håll för era ansikten Och sen tar jag ner den och börjar prata Jag tänkte att ni hade något anspråk på att börja ja, prata nej nej nej. Nej. nej nej nej nej, det är lugnt Kör, kör. Sett några coola filmer eller? Uh, jag har sett massa Men inga som jag liksom Reflekterat över så mycket Så de är väl varit Mediokra Ja har kollat okay. på Astro Boy och... Jaha vad Va? är det, ja. det? är typ Du vet det finns en japansk animerad Eller anime-serie Som heter Astro Boy Jaha och nu har jag gjort en animerad film på det. Fast det var nog några år, två år sedan kanske, som de gjorde den. Men jag visste inte att det fanns, så jag köpte den. Eckligt ointresserad av allt sånt. Mm. Ja, anime. anime ja. ja, det är inte jag heller. Men, Varför såg du den då? Nej, men den var ju inte anime. Den var Delvis. Ja, ju, det en film, ja fast den var ju animerad då. Jaha. Det var ju inte, det var ju inte tecknat. Det var, Aha, okay. det var ju okay. typ som Toy Story. Ah, ja, ja. Okay. Typ så. Aha. Sånt animerat. Då förstår jag ah, nej, om, men, uh... Vi fick ju ett jävligt schysst tips uh, På Twitter annars ah, so? Om uh, Tinker Taylor Soldier Spy ah, Som jag försökte skriva fort Men så blev ah. det helt fel ah, Det har inte jag mindre, det har missat eh, ah. men Vi smsar ju om det Nej. Jo. Men jag kollade ju aldrig det sms. Men... Ni skickar ja. typ på mitt jobb nu alltså. Jag lägger min mobil i mitt skåp. Så, har du och så... sms. Jag ah, typ 30-40 sms ibland alltså. Och så kommer jag in, jag... jag kan inte bläddra för det. Och så fattar jag inte sammanhanget ibland och skit. Jättekonstigt är det. Så jag skiter så du så du skiter i, i så går du ut på våran Twitter och säger fitta till någon <skratt> Ja, typ <skratt> <skratt> <Nej>, så. <skratt> Jävla fettare. Jag tar ut min aggressionen på. Det. Det, det, det är så ni kan veta förresten. Om ni frågar någon om ni någon <skratt> som har skit fitta tillbaka, Då är det Karl. Jag skrev ju en sån också, så inte det? <skratt> ja. Jag skrev att eh, Larsson eh, Ja, det var roligt. Var det? Ja, det var ganska kul. Ja, då, det här har jag missat. Nej, Vi kan ta upp det sen. Ja, vi skiter Jag har sett några filmer. Ja. Lista upp bara, lista upp. Jag har sett. Ett, Arbetslös. 1, två, mm, ja, tre. Ja, kör. Okay. Contagion, limitless source ja. code. Och sen så har jag sett Walking Dead också sett klart det. Men mm. det är ju en serie. Och så har mm. jag läst. Con eh... Contagion har jag också kollat. Så alltså, har jag läst. Eh, vad heter den nu då? Eh, Stiglarson. Eh, män som kvinnor. Okej. Okay. Har du läst klart den? Ja, och då har du kommit fram har till. Du att jag... läst den innan. Nej. Och okay. jag har kommit fram till att The Girl with the Dragon-tattoo är bättre än män smarta kvinnor-filmen. Tycker jag. Okej, okay, jag har inte sett uh, The Nej. Girl with the Dragon Tattoo, men jag har läst och sett boken. Mm. Mm. Vad ville du med de andra filmerna som vi rådde upp här? För jag tänkte prata om lite grann om dem. Nej, jag har sett, jag såg också Contagion. Jaha. Och jag tyckte den var så jävla långtråkig. Men den var jävligt snygg. Är inte den med Matt dröm... Damon? Eller? <laughs> jo, <laughs> ja. Och en av men... såg ut som Matt Damon. Asså? Ja. Det är fan det lite svårt att komma på hans namn då när jag var full. Ja, det är klart. Det var, var, det? var det med det, Man hade... Och så, och, och, ja. De hade också väldigt svårt att komma på uh, ja, vad va, va, va är den här pinnen i, i, i Dublin heter. <laughs> och de har va, fattat va? ingenting. <laughs> vad finner i Dublin? Men du, det är De har en höga monument pin... ja som bara är en lång jävla pinne. Okay. Är det en pinne alltså? Ja, nej alltså, <laughs> Jag har aldrig hört talas om. En pinne. Stålpinne. Jag, bara, jag googlade på det. Det var på den tiden jag fortfarande hade min iPhone, vet du. Ah, Då googlade jag och så skrev jag bara Dublin okay. Stick. Bildresultat. Och så bara kommer den upp direkt och visar den för dem. Ah. ja I alla fall. Nej, men jag blev väldigt besviken på Contagion. Men det var väldigt bra upplagt, liksom. Nej, jag blev, jag jag. blev inte besviken på den. Jag tyckte den var... Jag, jag köpte en film som ja. jag trodde Nej. var Contagion. Men det var inte jag det. Jag trodde att det var den. Ab men. Abducted. Okay. Det är ju skådespelaren Werewolf-snubben som uh, är, är, är i... Jackman? Ja, precis. Eller? Det är ja. I Twilight. Nej! för <laughs> Jag tänker Wolverine. Ja, nej, nej, nej, nej. Han är nu uh, Werewolf. Uh, Jacob, team Jacob. Ja, han är med den. Uh, för, för då såg jag trailen in, innan, uh. innan. Innan jag köpte den då, egentligen. Uh, och då så... <laughs> skrattar <åt Lorten. laughs> I alla fall. Och då så och, Det är så svårt att se han I någon roll överhuvudtaget För jag, jag, jag, jag har inte sett Twilight-filmerna Men jag Nej. har hört att, att skådespilleriet I de filmerna är ju inte att prata om Det är ju så jävla dåligt att ha hört Jag har också hört det eh, alltså, jag, har sett, jag har sett den första alltså, Den slutade jag Han alltså, ser så, ja, alltså, så jävla tunt ut Har du, har du kollat Twilight? Ja, jag har sett allihop den Ty, Tycker att det är bra? Nej, inte direkt bra. Det är kul att var lite kul. Du, du kollar att Va? Malin börjar. Åh, Nej, ja, då kan inte vi kolla Malin. jag är lite mer så här. Malin, ska vi kolla Twilight då? Ja, för hon känns inte som en sån som gillar som sån film. Tycker inte jag faktiskt. Nej, hon tycker inte om onaturliga eller så här, saker som har med rymden. O orealistiska och... grejer. Ah, tack. Rymden är ju coolt. Ja. ja. Kan om den görs rätt. Star Wars? Cool ah, så. Ja, ja. Det, är, det är coolt. Men, men det, det kan man ju inte, inte snacka om. Det är, det är en annan Nej. sak. Det är inte... Men vad sa du med det? Limitless? Ja? Ah? Shit, vad bra den var. Den var ju det, men... bra, ah, och... det var den med Demo. tabletterna. Ja, ah, precis. Ah. Så att han uh, använde hela sin hjärnkapacitet. Ah. Ja, men det är ah, ju spoiler. Oj, det är det är en spoiler. står ja. nog på, ja. på baksidan. Jag, jag, jag, jag börjar hyscha så att jag kanske får dig att sluta när du säger... Dumbledore dör. Ja. ja. Men det var inte jag som sa det. Nej, det var. Så kommer du att rätta mig, i den jävla fitta? Men jag ja. tycker att det här är en så genuint bra film så den ska man inte spoila. Nej, Bradley den är fruktansvärt Cooper bra. Utsett till världens sexigaste man för att han kan pranska. Förstår det, förstår det. Det <laughs> <laughs> ser ett fint leende. Ja, mm. ah, han är nice. Nej, men den var väldigt bra tyckte jag. Mm, jag jag tycker det var vara jävligt snygg filmad också. Mm. Med... Mm. saker. Skitigt <laughs> Jag har Skit ju inte gått media så jag har så svårt att förklara så där. Men det var mycket mörker och mycket ljus blandat Men <laughs> höga kontraster, är det sånt du lägger på? <mingente> Nej Vad? <gülp> <gülp> Vad snyggt ljus var det. det? var mycket mörker och mycket ljus Är det, det, var det. det typ sin city ljus du tänker på? Eller? För det är ju snyggt, Nej Men det är ju snyggt ljus Ja det är ju snyggt, men det är ju... inte det jag tänker på men det... liksom, De hoppar från en mörkt belyst scen mm. Fast det är ändå liksom snyggt Till... En jätteljus scen Utan någon övergång Det är bara mörkt och så blir det ljust ah, ja det är kontraster då <laughs> Det är så kul För jag och Larsson vi sitter bredvid varandra Och kör i samma mick Och jag sitter och småfisrar hela tiden, småfisrar hela tiden. <laughs> <laughs> Det är är Nu riktiga Ja Och det är så jävla gött det och han kan inte flytta på sig heller För man måste prata i micken Har ni sett source code? Nej, Nej inte. Jo Jake Gyllenhaal Det har jag nog fan visst gjort Berätta lite han är, åker tåg väldigt många gånger. <tryck> ja, ja, ja, det, ja, det vet jag. Mm. Det var faktiskt ganska cool. Ja, det var den. Ja. Så det... du har alltså bara sett bra filmer nu i senaste? Uh, ja. Fan väl? Fan vad mm. det regnar ute nu. Ja, ja. det är Dagmar som är här igen. <tryck> det kan, vara så. Det kan vara så. Vad, vad tror vi det kommer för uppföljare nu i 2012? Vadå? Uppföljare på filmer. Men jag F orkar inte. Vad ska vi? Oh, uh, nej, lägg av. Sluta! Vi, vi håller uh, inte på med det jävla... Uh, uh, uh, uh, fan nervös du blir! Ah, jag blir nej, <laughs> jag är stressad. Ja. Okay. <laughs> men så... Nej. Okej. Tyst! Men... Jaha. Ja, gör Nej, det var ju bara att släppa antagligen. Ja, skit i det. Walking de är Dead, jäkta, då. Tack. Så jävla sur blir Ja, Walking Dead, då. Jag har inte... Alltså, har, har andra sånger, har det heller kommit ut, eller? Det lär på sånguppehåll nu, va? Ja, jag vet inte. Jag har bara sett ni har matchen som aldrig kommer igår. Alltså. Bam, nice. Bra att du byter i sånt också. Jag kör. Mm, jag köpte. Jävligt mm. bra. Mm. Jag har fortfarande bara sett första såna. Mm, men jag tycker det var jävligt bra. Men jag väntar på att hela andra ska komma ut. Så jag, jag att kan, så jag kan kolla på det. kolla Mm, för det är så jävla gött det. Ja, det är så. Ja, det är det. Men jag tycker det var jävligt bra. ja, ja. Okej, okay. vi har inte sett det. Du tycker att det är bra. Ja, men alltså det är bra. Alltså, ja. Alla zombie -klische finns ju där, men det finns så himla mycket annat eftersom att det är en väldigt lång såhär, så att det är, det är mycket andra som är väldigt bra. Okej. Okay. Ja, mm. tydligt och klart. Mm. Yes! Ja. Det var ju kul att här var bra. Var någon som hittade någon ny rolig serie? Nej. Eller någon ny serie överhuvudtaget? Kanske inte så rolig? Nej. Hej! Nu börjar jag liksom komma ikapp alla mina serier, och så är det säsongshutboll och så tänker man en ny. Och så koll man slut, eller liksom igenom hela den också. Och bara är hey, Då måste man hitta en ny. Jag, ah. jag, jag nötade. har varit med i sedan sången. Men det har ju typ bara kommit sex avsnitt eller någonting när jag kollar. Mm. Så jag var, ja, det var kul. 13 kom idag. Ja, men det var ett tag sedan jag kollade också. Mm. Så nu har jag bara skitit det och kolla. på Bara ett tag. Och vi mm. väntar men då på. Då har att... Det kommer bli ett bra avsnitt att kolla, kan jag. Göt! <laughs> För det är ju typ världens serie typ. Det är en riktigt dela av speciellt den här. I scenen. alla fall, fall komediserie. Mm, ja vad. det är bra. Mm. Jag får ju dela in dem i sådana här chanser. Liksom. <coughs> För det finns serier som är seriösa också. Aj, ja, ja. Jag har rätt Men det är fan Götter. Vad? Typ. Men um, vad fan hette den? Vad hette den med skolan där? Harry New York i New York, New York. Harry Potter en serie eller? Ja, en filmserie. Mm. Uh, uh, uh, uh. Ja, men nej. inte på det sättet. Nej, jag fattar också. Ja. men vad fan heter det? Men ja, vad då vi skola? skola. Nej, pub nej, inte pu ja, nej, inte public. Ja, pu Boston Public. Oh, fan. Ja, ja Den var riktigt bra. Det är det jag menar. En, uh, inte så jävla insatt i. Det är ju ändå ganska seriös det på Den var faktiskt riktigt bra. Nej, fett fyran typ bara för några år sedan va? Nej. Håller på så länge. De har ju prissatt den skit länge. Ja, okej, okay, men jag tror du har på. Nej, nej, nej. okej. Okay, men... ska jag köpa? Mm. Nu ska jag få det Mm. Och när man <laughs> ja. Köpa! Ja. Ehm, ja. Det här, alltså det som. jag är inte ja, lätt för det att köpa som inte får någon inkomst. Och äh! det mm. djuka landet, har vi snakat om nu. Lite du... i så här eh, bakåtperspektiv. Har du kollat på det? Jag har inte kollat. Ja, ah, där har du ju en serie då, om du vill, eh, om du är sugen. Har du skönt Jag har sett, jag såg det typ på avsnitt sju, men jag orkar inte med. Skena. Jag kollar första av den verkar faktiskt jävligt lovande. Mm. Fast det har varit diskuterat. Mm. Ja, okej. Okay. Typ för eh, jag, jag en hörde månad om, sen Jag har hört pratas lite om den nu så här, i efterhand och jag fattar ingenting. Jag bara, vad fan har jag missat? Var den verkligen bra? Liksom? Men, nej, men jag tycker inte. Han som spelar han kurre. Han är inte så jävla bra. Speciellt inte som kurre. Kurre. Han är en ja, jag har inte sett honom Jag antar att det är en honom ja, han, Om du har sett första avsnittet så har du sett honom för att det är, han det liksom... är det han som tar tillbaka ungen eller? Ja Och Vad fan är han heter? Han har ju varit med i jättemånga julkalendrar Jättemånga julkalendrar? Mm. Ja, han, ja han är med typ varje år något, känns som. Vad är han heter? Det heter han inte typ nästan Jakob någonting Jag alltså, ska kolla på det här. Ja bra, oh. Det är mycket bättre att göra det. Vad är Anton? Du hade en skjus nyhet om någon som hade blivit lite splashad. Nej, jag vet inte om det var en så. Jag har inte läst artikeln. Så. nyhet. Det var det är ju någon, en 17 år flicka som har blivit uh, överkörd av en spårvagn, i Göteborg. Jävligt tragiskt ja, ja, absolut Men jag undrar hon, också lite och, hur det hände. han ja, fick lite mer. Jag fick lite mer Ja, jag vet ju fan om hon var Det var klockan fem på natten, ja. morgonen mm. eh, Hon hade i alla fall klättrat klockan emellan vi vagnar När det stod still Och sen hade börjat köra eh, Alltså, var, var så fått, det så då? reda på nu Från det att vi började umgås förut Tills nu har det okay. till mig. Ja, för när jag läste det i morse Så var det bara att Ja, ingen vet hur det hände Nej, precis Jävligt knepigt alltså. Ja, det är mycket som händer med de jävla spårvagnarna. Mm. Varför klättrar man mellan vagnar? Ja, det, det är ju inte så att de är 80 meter långa som tåg. Utan det kan ju handla om en vagn man behöver gå runt, liksom. Ja, precis. Nej, det är, mm. alltså, de, de spårar ur hela tiden också. Och står still överallt. Ja, precis. De ska flytta Göteborgs nu. Har ni några skarpa åsikter om det, eller? Nej, jag har inte bytt mig om det där jävla hjulet mm. ja, överhuvudtaget. Jag tycker att det står bra. faktiskt. Det är ja, snyggt när man åker in, men liksom. Åker det. Det men det, det är inget som åker det. är ju lite off så där. Ja. Det passar ju så lite bättre på lite För det, det, det står gör. väl typ vid operahuset nästan. Ja, det står i ja. parken precis utanför. Det, mm. passar, lilla det görs ju inte så jävla bra med operahuset kanske. Eller Göteborgsoperan. Det är snyggt där det står, men det är, som du säger, det är inte så praktiskt läge kanske. Nej. Eller effektivt läge när det gäller att få in cash. Har GP har haft någon sån omrustning på nätet eller någonting, vet du? Nej, ja, vad, eller vad då Nej, om de säger, ja nu ska Göteborgsjulet flyttas. Vart ska vi flytta det och så har de fem alternativ man får rösta på. Nej, det är nog mer att jag tror att de har bara liksom gjort det ekonomiskt istället och planerat att de ska höra på Liseberg istället. Mm. Men det har de ju SKF, på Ja, men ska de inte kassera det? Det fanns hundra år gammal. Men du är ju SKF. Det ja. går aldrig sönder. <laughs> har du åkt det någon gång senast? Ja, tyvärr. Det är så jävla ja. Jag hatar fan Parishjul alltså. Det känns så jävla bräckligt jag, jag Det känns som att det är samma sak som åka helikopter Det känns också livsfarligt Alldeles i mitt liv har åka en jävla helikopter ser du, ser, Om de, om de kraschar <laughs> Vet du hur död du är Fan vad upp Fan vad du eldar upp det ja, men, Det är för att jag är rädd för Det är med en helikopter Det är att den liksom Går, går den sönder Så, så är, <laughs> är det <du> själv <laughs> Ja nu är det så att rotorbladet här har <laughs> Och mm. eh, vi rör oss ganska fort mot marken och vi kommer att dö. Eh, ja. Ha en tv dessa, bam! Medan ett flygplan liksom, de glider ju i alla fall. Ja, ja, ja, ja. Det beror på vad det är för flygplan. Ett ja. stridsflygplan gör ju inte det. De är ju... någon swoschar förbi. Nej, Swoosh. Nej, de, de, de har ju stora, motorer för att... De, de, är alltså vingar, så här, utan, de, de kan ju egentligen inte glida. Nej. Utan de har ju motorerna där. Det är ju inte alla stridsflygplan, men här, de här jävligt... Hand. Jas, typ då? Det är, jag är inte jävla insatt Men jag vet att det, det är låt så Det låter som ett... att du är det Det är så här <laughs> är stora, Någon slags jävla stridsflyktag Det är stora luftintag fram mm. Och de kan liksom Som de kan vinkla så här Du vet hålla på mm. Det är Aha. därför de kan lyfta så här Rätt upp Det är också coolt Det är fräckt är det, ja. det är Och de kan, de kan stå still i luften Och Som ett eh, jävla UFO Och de, de kan inte glida Om motorn går sönder Så bara faller de rätt ner Gör det? Ja Men de måste ha lite fart Nej, alltså grejen är för att de ska vara så... Det är de för, bara... för att de ska, de, ska kunna, de ska vara så agile. Vad heter det då? Plana. Snabba. Oh, kvicka i... Oh. Kan man kunna bara liksom oh. svänga av. Eller vad fan det nu är. Men det är på något sätt. som liksom, Det är meningen att de inte ska vara aerodynamiska. Utan de ska bara gå på kraft. På ja, okej. Okay. Ja. Det, är all, det cool, känns som att någon behöver sätta utveckla den här tekniken lite. Mm. Nej, men det är ju fan. Det är ju coolt. Du har ju katapultstol. Du ja, det är bara skjuta ut. ut. Ja, ja. Har vi någon flygplansingenjör där ute från Maila in ja. och, och svara på det här. Hur fan det ligger ja. till. Ja, vill du vill tacka 1 Det ett vet jag blev bra. Eh, och, är väl på. Man kan bara bli uppskjuten två gånger. Mm, var, du upp, var, var du uppskjuten två gånger? Man kan bara bli alltså, katapult. katapultstolen. Sen så jag, jag snod du... in nu, eller? För att jag visar att jag kan det här. Kör, ja. kör. Larsson. För att då trycks ryggraden ihop. Mm. Och man blir liksom kortare. Ja, man blir kortare. Och vid tredje så kan eh, ryggen och nerverna ta skada. Så man får inte skjuta ut sig tre gånger. Det måste ju vara fruktansvärt beroende på person till person också. Mm. Jag tror du verkligen det. Det är ju samma G-kraft. Plus ja, men... och... att du vet att alla stridspiloter är redan jävligt korta. Ja, de ska ha ja, plats i kockpittet. Ja. Ja, och vet ni en annan grej? Om dem. Här, Om dem de där. Det här blir det här de liksom lite stridspilot-special eh, i avsnittet de får oftast bara flickbarn. För att Jag har hört pojkar. Nej. Jag har hört helt tvärtom. om. Jaha, vill du utveckla din teori då? Nej, men jag bara säger nej, men jag har hört helt tvärtom. Okej, okay, men på grund av G-kraft och pungen. Okej. Okay. Ni har en bra guri. Mm? Du fan jag hörde... det var när åkte till Oslo så bättre min polare. Ja, där det här om stridsflygplan? Nej, nej, nej, nej. det handlar om flygplan Plåt eller ja, ja. Det var en stubbe som hade kört här äh, Heter det trafikflyg va? Eller? Eller vanliga passagerarflygplan. Ja, han hade kört i typ 20 år. Helt såhär bara kört liksom. Och allting så här, allt gått duktig som fan liksom. På 20 år kör man jävligt många flygplan kan jag tänka mig. Och då var det liksom. Det var inte han som hade gjort något fel eller någonting. Utan det blev bara kontroll på flyget. Och i samband med det så ville de se allas flygcertifikat och han hade inget han hade inget och han hade typ kört för flygbratt i 20 år eller någonting och han hade aldrig haft något Det är typiskt bloddrömmar de är alltid fulla de sover ja. när de flyger och de har ja. ingen... Man var ju lite liksom vad han hade för kontakt med någon som liksom stack i Nej ja, men du vet med du vet äh, can, Ja för förget if you, you can ja man, vet, man, kan, ju få, bra, man kan ju få ett jobb på ett jävligt flytligt liksom. man har inga kunskaper men ja. man får jobba ja, ändå. Ja, men, men det känns som att pilot är lite svårare ja, men det var det som var grejen också att eftersom, eftersom det inte hade hänt någonting överhuvudtaget. Ja. på de här 20 åren Nej, så han fick typ symbolisk summa på typ på böter av typ 300 spänn ja. eller någonting. Ja. Tycker ta ett ja, det tror jag. Certifikat. Jag tror det. Du vet jag, jag inte chatta dem bara. Det, jag har fått det nästan i och med att han jobbar för annan kul grej som jag ja, har. det känns som att han borde kunna ta det givet lätt i Ni så vet så här, Ja, precis. Bara allting direkt. Ba. Ni vet den här... Vad är det nu? Baa, jag har bröt av en chokladbit och så är den ju liksom sträckad i mitten för att man ska kunna bryta en fyrkant. Ja. Men det går ju för fan inte. <laughs> Men den går på mitten istället. Väsentligt. <laughs> Bra. <laughs> Vi är jättefascinerade, jag och Lars med. <laughs> så förut och där är ambulansen igen! Vi får då när du på att köra bilar, Larsson Han vet inte vart han ska, någonstans. Han, han kan kanske inte staden han bor i. Nej. Det, ja, i är du du bor i Världsborg, Trollätan och Göteborg och, och du kan inte och, ja, två av de fyra scenerna <laughs> du bor i. Som du har bott längst i hela ditt liv. Du har bott i Världsborg jättelänge länge. Mm. Du har bott i Trollätan jätt länge, och du har varit i Trollätan jättelänge länge. Mm. Du vet ju faktiskt inte vart man ska köra. Nej. Jag får ta min sista pilotgrej bara. Ja, ja kör. Det handlar nästan om pilot, ja, pilot det var att du var pilot och ja ja. Men jag läste i den här. Eh, jag tror att det var den här tidningen Piraya som man hade på gymnasiet. Ja, och, fan. Och där stod det om typ sport. Eller tänkte fan yrken där folk levde länge. På något vis. Det kunde inte vara pilot, eller? Då vill du säga. en sak att lägga till om sen också. Mm. Stridspilot då låg alltså hög, högst upp. För de hade längst längd Och liksom, då tänker man ju så här: Aha, vad coolt. Är det Om man i... inte hamnade i krig förmodligen. Ja, ja men ja. Fan, en svensk stridspilot. <laughs> Fega jävlar Och... det. Och inte fekt. Och då tänker man: Ja, det måste vara ett avskort, liksom, det är g kraft eller något som gör att de får så här livskraft eller något. Så bara står förklaringen: nej De måste hålla sig så fysiskt starka så de tränar oh. så mycket att de: Aha, det här var ju kul läsning. Ja. ja. Men det, vet du, det pratade vi om när vi var i Norge också. Aha. Vi pratade om eh, undervattensvätts och sånt. Ja. Mm. Och de har ju fruktansvärt kort livslängd. Mm. De har typ en ja, längd, medellivslängd på typ 50 år bara. Mm. De känner ju bra Men som fan. Bra den tiden, ja, ja. ja. Men, och är så Frågan det. är om det är gött om man dör 50 sen ändå. Ni vet, typ det. så där, är typ 20 år. Kenobul? Ja. När det var. Mm. Och de jävla hjältarna. Som jobbade där och med att skiffla i cement ja. nere i... Sandstäckar och skit och sånt. Slängde dem i från helikopter och mm. sånt vet jag. Ja, men det, det, det, det var ju folk som jobbade där liksom, som körde liksom, ja. och, bara, liksom och, och de fick ju jävligt mycket bra betalt för det. Men de mm. visste ju att de, de kommer dö jävligt tidigt. Ja, ja precis. Och man tänker bara, fan vilka jävla hjältar ändå. Ja faktiskt. Det räddade ju fan liksom, länder och grejer runt omkring. Ja. Det, jo jo. Ja, men jag tror nog ändå att de kände liksom att de var väl ändå drabbade från första början. Jo, jo, men det är de Du kan liksom att... ifrån. Mm. Du, ju bara dra därifrån. Men ju längre du är där, desto mer blir du radioaktiv. Ja, ja. ja för... bestrålad. Jag såg en dokumentär av, sån, som for, av folk som var med var med och gjorde det. Och de, precis när det hände så var de ju i helikopter över och kastade ner sina sandsäckar för det skulle typ säkert igen och sånt. Mm. Eh, och sen när de var och kom, de blir satta i karantän liksom mm. efteråt. För de hade ju sån jävla störning Och då när de satt i karantän så började huden lossna på dem. Mm. Och liksom och huden skinnet in i runt tungan och i gummen släppte bara och ja. sånt. Ja. Bara lossna från huden liksom. Men det har jag sett bilder på när eh, andra generationen då, mm. efter olika när deras barn började komma upp i 1920-årsåldern, så får de också sådana helt spontana... Hudutbrott, liksom att alltså, mm. De kliar sig och helt plötsligt lossnar en stor jävla alltså, flik jävla. på ansiktet. Fy fan vad äckligt. Vi sett alltså. bilder från Tjernobyl och sånt här Det, det ser ju så ut. jävla coolt vad ut. Vad menar du, landskapen? ja alltså, liksom Staden, staden husen allting. Ja, och allting. Och liksom. Fan vad jag vill åka dit alltså. Jag hittade en sida på mm. Deviant Art. Mm. Eh, som hade varit där och fotat med HDR. Oh. Riktigt coola bilder. Mm. HDR är ju ingenting man ska leka med. Va? Ja, man ska ju inte ge sig på HDR om man inte vet vad fan man sysslar med. Det och finns och ju en HDR-inställning på iPhone som inte funkar så Aj, är jävla bra. Nej, den är jävligt bra. värdelös. Ja. Ja, ja, fast, ja. Tycker jag. Jo, jo för, för, för att ha HDR-bilder så är det jävligt värdelös. Mm, precis. Det finns ju bra spel där, Call of Duty, Modern Warfare 2, där man springer runt i bil. Jaha. Och jag har sett klipp ifrån, eh, från Tjernobin När de har gått runt med kameror så Många av de platserna som de går till Finns fan på den banan mm. man spelar där Det är så jävla coolt man bara, Jag vet det här, jag vet vart det ska gå så, när jag såg det. Kände igen allting liksom. Så jävla coolt Men alltså, blev jag förvånad när det kom soldater Och hundar och grejer att attackera mig Det hände inte på tur, den guidade tur mm. Men jag skulle lätt vilja åka på sån guidad tur Alltså åka dit mm. För det ser så jävla coolt ut det så här kläder och skor och väskor som man lämnar kvar som inte fick med sig och massa sånt ligger kvar i lägenheter och skit. Allt är ju oerhört liksom. Det var, jag vet inte hur länge sedan det var men det var typ 25 år sedan kanske eller och sånt. Det var väl på 80-talet. Ja. Jag känner att jag hade inte velat utsätta mig mer än nödvändigt för radioaktiv strålning. För det finns ju fortfarande strålning i området. Ja, men du kan ja, ju ja. vara där lite grann. Men, men man har ju en sån mätare på sig som mm. visar hur mycket man tar in i kroppen. Ja. Och då så måste man åka där efter en viss stund. Ta in det var 20 in. år sedan men, nyligen. Det alldeles nyss så var det 20 år sedan som Sovjet upplöstes. Eller vad fan de gjorde. Ja. Mm. Bara flika in det när vi pratar om årtal. ja, ja. Men det är ju fan, det är ju på det är en bra minnesregel. I och med att vi är 20. Ja, just det. Men ja, snart är mm. jag 21. Och då... Ja, men sen, då är det är ju samma år. Ja, liksom. okej. Okay. Ja, ja bra. Bra då? Ja. Man sa att det var för något år sedan som det var 20 år sedan. Nej, jag sa att det var alldeles nyss. Alltså för typ för några veckor sedan eller något. Jaha, okej. Okay, ja, ja. Mm. Så det var 91 alltså. Mm. Mm. Mm. Så gamla känns är vi Det känns som att vi borde kunna det, här, det, där. Ja, fast det var. Vi... Brand new information Det brukar inte stå i födelsedagskorten man får det brukar stå så här Karola vann. Stången av en storm eller Stångas. stången av ett förbröd. Ja. <här> <här> nej men typ sånt brukar ju stå med i sådana ja. kort man får. Va? Men det står inte så här vad säger du ja för jag har jag känner jag absolut. Har inte sett det jag har aldrig fått ett kort där det står Karola vann. Det står så här 1991 och så står det vad som hände i året. Ja. Typ så här ja de vann i valet och så står -typ. det typ lite onödig information va. Har du fått det sånt? Nej. Vi fan utanför. Det är det. Ingen älskar dig. <skratt> Eller så gör de det. De kanske inte vill dela med som Karola Carola-info Ja, det är klart. Han ska inte behöva en skit. Jag nu ju jag mina föräldrar. <skratt> <Ska> jag <skratt> hey, cool. jag, jag det är lite grann om Karola. Jag har kollat mycket på svensk film nu. För det har ju gått mycket svensk film på tv under jul och nyårshelgen. Mm, sen kan du ju kolla på med Ja, Jo, men det är inte det jag siktar på alls. Okay. Men varför är, är de textade? Är man döv och vill ha textad film? Kan man inte bara gå in på text-tv? Jo. Ja, eller om man har... Ja, stört, men jag liksom vet inte vad du... Text, eh, om man har om. boxer går det också ibland. Ja, jag. men jag vill, liksom, när jag sitter och kollar på en svensk film, då förstår jag språket. Du, men, är... Äh, du, du är svensk då? Ja, ja precis. Okay. Ja, jag är svenska som borde jag ah, klara för lyssnarna för annars ja. kan inte de fattar. Hej heter Alexander Larson. kom igen! När man, <laughs> <laughs> när man sitter och kollar på filmen och fokuserar och det kommer upp en ny sån här textslinga då kollar jag automatiskt ner. Och så, ja, nej just det, jag behöver inte läsa. Och ja, så upp igen, och jag så, så kanske man har missat någonting. Så jag tycker det är skit i det. Det är en Nile Citigreder, med han Med ja. den, den här killen som eh, vill bli eh, analfabet. Ja, ja. Mm. För, att det, för, för när, man, när man väl har lärt sig läsa så kan man inte kolla på en text utan att läsa den. Nej, nej precis. precis. För då så var det nu var det i också. Då var vi kolla på Family guy, men det var ju norskt textat. liksom mm. och så man ja Jag kan ju engelska, jag fattar ju vad de menar. Liksom. Men man sitter och, man och kollar sitter på, på läser text på ett språk som man inte förstår. Och så, så, och så och försöker man förstå det liksom, ja, istället. Ja, är det är man är lite grann, det är ännu om det är typ finska eller någonting. Ja, det är då sitter man här bara, vad fan Men då kan med? man ändå uh, skippa det, tycker jag. Om det är ja, typ man danska eller... Ner hela jävla tiden. Ja, om, det är, ja. om det är danska eller norska, man kan urskilja vissa saker. Norska går bra liksom. Danska, nej, inte så men bra. Men det är ju samma men, spanska, franska, tyska. Det går ju också att urskilja. Men, ja, men, ja, men hallå. det går ju oftast jo, det, dramatik om man i dramatik. Men fin, fin, finska så är liksom 40k i rad. Ett ord med bara på, med bara konsonanter. På, på det vet man ändå att man inte förstår det. Så då, skit, då hade jag nog skit i det, tror jag. Ja. Men norska säger så, så här, ja men... Men det förstår jag ju lite ändå liksom man Det kan jag försöka med på konstiga ord med massa K och O och U Ja Så kollar man ner åt vad fan är fel Så oj, oj just det, det var finsk text Och så kommer det upp Och så samma grej när nästa textlingar kommer upp mm. Och alla förpackningar när, det är, när de blandar ihop. Bara, ah, svenska, svenska, danska, danska och norska, norska, det är ju i stort sett... på samma rader. Ja, men finska, det brukar det inte vara. Nej, det brukar Nej. vara separat, men jag har sett att alla fyra ja, är på samma är och det. så avdelar de bara med ett snedsträck. Och liksom så... när det är var och varannat jävla ord, då hade ja. det tagit precis lika mycket plats och bara, bara det... <laughs> det är inte helt idiotiskt <laughs> att läsa. För man läser ju det. Det gör man ju. Ja, man läser ju alla orden och det blir ju ja. bara... <rär> man blev bara dummjulig, man fattar inte det. Tvål, va? Choklad, sockla, vet inte det? Jo. Eller? Och, eh, tvätta, My vask, tof. någonting. Mm. Är det bara jag har fått för mig att heter um, typ, typ olja. Heter det öl på norska? Men det heter öl på tyska i alla fall. Det heter fan. Han. Gör det? Ja. Jag tror heter det heter på norska också. Eller danska. Nej, för, för vi, vi har en sån sprutgrej hemma. <hålland> som har vi maten som vi säger vi har olivar så kommer ja, det ut en viss mängd och det står det öl på den. Och, och då frågar jag farsen en gång av fem att han sa att, eh, att det är norska. Men det kan norska. tysk. det vara det kan något obh nordica eller? Äh, de nej, De är ju från Danmark. Danmark. Ja, det är så. Ja, då är det nog mycket, mycket, mycket möjligt i såna fall. För det ser ut som en sån produkt. Anton löser. Nej, nej. han är, den, han är duktig på att dra slutsatser igen. Där hade vi en slutsats. Det var vad det var. Ja, jag sa det bra det är evidens det är också en slutsats ja yeah. <laughs> nej jag hanterade landet ja och då köpte jag matlandskläder ja, ekologisk och ja säker ja. och grejen var att det var en dag kvar innan best så datum så tänkte jag ja, ja inga problem liksom jag ska ändå ha den ikväll. Aha. Och så kommer jag till kassan och hon kollar, eller hon drar den förbi den här linjen mm. Den går ner en liten bit på det här bandet och hon sträcker sig och tar tillbaka den Kollar på locket och så Jag tror inte jag vill sälja den här till dig Aha. Och jag bara, nej varför inte det? Är det åldersgräns på matnärnsgrädden nu? Sa du det? Nej men jag jag stod och tänkte det liksom ja. och så, Får du bara, hålla dig till sanningen i din anekdoten Ja här, Nej, men så, så sa sen sen nej, men den går snart ut. så, så nej sen ja. sen nej men jag ska ha den ikväll det är sen liksom. det är sen sen sen ju ju... sen sen sen sen sen sen sen sen ja sen Ja. ja. <laughs> Och så, nej men jag vill inte sälja den till dig men om du verkligen vill ha den så gör jag så att jag sätter den på en krona det är bra jag sen sen sen sen sen sen sen sen betalar en krona för en halv liten Det är jävligt bra faktiskt. Var du Var inte nöjd då? då så? Jo, jag var skitnöjd men jag undrar jag berättat, varför? Jag man om... får ju sälja grejer ja, som ja. har en dag kvar. Men och vi... vad har man för jävla immunförsvar om man inte kan äta en, en dag gammal matlåningskedde mm. som är kyld och oöppnad? Det var ju inte ens en dag gammal, det var ju en dag innan. Nej men alltså jag säger det att ja. om man köper någonting som är en dag gammalt, ja. ja, men det är det jag säger. Det kan man ju äta ändå. Ja, men det är det jag säger. Det är ju bäst för att inte sämst efter. Nej, exakt. Men i och med Nej. att hon säger det då och säljer den ändå så undrar jag, vad vet hon som inte jag vet? Har den stått varmt, den kallt, varmt kallt i en vecka ja, det och liksom lur. blivit äcklig? Hon vet någonting. Ja. <laughs> någonting vet hon. Men eh, det ligger den uppe i Har jag berättat om det där när det hände liknande i USA? Nej. Nej, vi skulle köpa mjölk och de är på, på Dunkar. Ja, då. Dunk. Mm. Ja, och så kommer vi med två stycken till kassan och så bara, den ena säger: "Ja, men det är lite kort datum på den här." Och jag var: "Okej, okay, men jag går och byter den då." Ja, bra gör det. Och så går jag, går jag med den tillbaks och samtidigt som jag går tillbaks och läser liksom, datumet. Och då är det typ så här två veckor tills ut till utgångsdatumet. Men va? Ja, men det är ju kort datum då för dem. <laughs> för det håller så jävla länge det. Här. Jaha, okej. Okay. Ja, ah, det är definitionsfråga då. Mm. Men vad kommer... vi, vi, vi drack ju upp det långt innan två veckor de säger men vad, ja, ja. men vad kommer det säga att det är så jävla långt datum då? Så är det inte Sverige Det är på Sverige det är typ fem vi, dagar det, om är, det är nog EUs regler om vad man får ha för konserveringsmedel i maten tror jag. Mm. Ja. Det finns ju annat. Vad smakar där mjölken lång... där då? Är den, mycket grädde, är den fet eller? Mm, ja den är fet men den smakar inte mycket grädde heller Nej Den, den smakar ganska Är den lite vattnigare eller? Ja kanske den är. Nästan glömt. Men det, ja, det är, det är jag inte riktigt jag. samma sak Men det är ändå liksom Så. Men det har ju kommit till Sverige också nu Att man kan köpa Nu ska jag inte säga riktig lantmjölk Men lantmjölk på ja. dunk mm. uh, Vad är det Åsens mejeri eller någonting mm. Riktigt jävla gött alltså Vi har bunnar i och, släkta och, och boy på det vet du Och de, de, har, de tycker Det är bra grejer mm. ja, Jag gillar det också som fan mycket bättre än den blåa mjölken som smakar vitt ja, vatten. Dricker du blå mjölk annars? Nej. Nej. Nej. Men jag, vet, det jag när jag pluggade på gymnasiet, då fanns det ju sån mjölkat mat i matsalen. Ja. Då brukar jag och jag den, ha, den hade bara blå mjölk. Jag tog aldrig mjölk i matsalen för det var så jävla kall mjölk där. Mm, jag är med kall mjölk. Men det är svingött? Nej, det var för kall mjölk. Det var så här sjukt kall. Okej. Okay. Ja. Och inte tänderna. Ja, och inte brain freeze ja, bara. Precis. Ja. Precis. för att det ska vara åtta grader som det man har i kylskåpet liksom. Ja, morsan diskuterade det om dagen angående brain freeze. Aha. Hon brukar få det för hon brukar dricka sån eh, frozen margarita förut. Aha. Hon brukar mm. mixa och skit. Eh, och då sa ah, fixar jag hjärnfrys. Det jag har druckit här måste eh, Ja, det är det väl va. Eh, i somras så. Ja. ja, kommer eh. Ben person ut med lite ja, ja men. Jag gillar det här, vet du. Ja. Uh, nej, jag han inte. Sist gången jag fick brain freeze, jag, det nej. fick jag uttalat av min mamma här. och säger ja. Det. Ja. Ja. Uh, hon säger även Tommy Hill-filter, ja, men det är ju också <laughs> kul. Uh, nej, hon har sagt det en gång, men det är lite kul att dra uh, Men uh, sist gången jag fick det, det var när jag var typ kanske var tio år eller någonting. Och jag drack... Uh, juice. Men juice, i förpackning typ bravo juice mm. som står in i kylen och så mm. drack man det bara liksom mycket och så också. drack man mycket liksom. Man mm, vaknar man... på natten, går upp och Åh, fan vad gött med juice och så mm, häver man och i sig. Ja, och då kunde man få så här, ont i huvudet liksom. Ja, fan man... vad ont är också. Jag får det inte det för mina tänder säger det ifrån innan. Det blir så kallt och så är det ont i tänderna för det känns som att Tänderna spricker om man biter ihop. Så jag vet, när, det, när man vaknar... Eller, så här, antingen att man vaknar eller så här, man bara jävligt törstig. Och bara, nu ska jag dricka vatten och ska fan dricka vatten här. Och så dricker man vatten och det är så gött man bara dricker mer med vatten. Och sen så bara, dricker man så mycket vatten och sen bara... Och man bara och, sväljer, och sen man bara, mår illa. Ja. Och man bara, vad händer med mig? Ja. Man får bli som en vatten. Ja. För det, om man dricker mycket Coca Cola, fast det är man, man dricker det snabbt kanske i och för sig. Men om man dricker mycket Cola, kola Cola kan man ju dricka det fort. Då blir det ju inte så. Ja, men inte det beror på att när man dricker jävla mycket kola. Det kan ju bli det ja, jo, men om man, ja. man är jävligt sun på kola så kan man driva sig om man har 50 centiliter glas. Här, man kan häva i sig det jävligt fort. Ja, liksom. Men om fort man dricker vatten så blir man alltså jävla full direkt. Inte full, men full i magen. Full i magen? Ja, mm? mm. ah, jävligt konstigt det. För det gjorde mig ju det är mycket... Ja, tänker jag också så här. Det är mycket luft i kola, tänker jag. Eller mycket kolsida och sånt. Så det känns som att Ja, ja, ja. Du, blir det det blir full, du blir full i början, men sen så ropar du upp det. Ja, det får plats så... mer det får plats mer snart. <laughs> ja. Nej, men, ja, för det gjorde man ju det, det gjorde du man, det då... gjorde man alltid förr. När jag var hos min dagmamma, <laughs> då körde man ju sådana lekar, liksom. Man skulle alltså. dricka så jävla mycket vatten som möjligt. Till man sprider. Nej, inte så riktigt. Man... Det kan också vara så såhär, när du dricker jävligt mycket vatten. Då är, du, då är du törstig och då dricker du bara vatten. Ja. Men när du sitter och dricker in coca mm. Då har du också fyllt på med mycket ostbågar, vet du. Ah, ja, ja. Det suger upp. Mm. det är sant. Det, det såg jag på tv någon gång när jag var mindre, alltså liksom ganska liten. Mm. Och så var det någon som så här. Ja, nu ska vi kolla då hur det ser ut i barns mager på fredagskvällarna, handlar typ Jaha. Okej. Okay. Och då, då tog de ah, en, en genomskinlig plastkasse. Fyllde upp med <laughs> fyllde upp med så här. de slog sönder ostbågar. Eller fyller på med coca liksom och blandar runt så här och så bara, ja. Ah, Börjar inte det liksom pysa och bilda något jävligt äckligt skum eller? Ja, det är ju inte mentos. Nej. Nej men det känns... Nej men det blir, det blir på bara en jävla surja Aa, Det såg ju jävla vidrigt jävla. ut liksom om man gör så. Och det är klart att, ja, det ser ju vidrigt ut. Men om vi då tar, fan, kokt potatis, lite köttbullar och mjölk. Och körde in en mixer och heller in på så hur fanns det det ut ja, Det ser också jävligt vidrigt är de ut. Det är ju jävla, jävla dumt sätt. Och... Ja, bevisa någonting ja. ja. Kolla, det, det, det ser går. ju äckligt ut. Men vad fan <laughs> tror du kolla, kolla, vad äckligt det ser <laughs> dig. Det är dåligt sätt då. Ja. Det bevisar ingenting, egentligen. Det, det, det, det vad, vad man att helst. vågar och kolla. Du egentligen. vet, förut, ja, men det är du, det, oh, förut på bild på Fredriks, det här grejen. Ja. Och då var... Pratar om den här, han, så jag rökt så jag tycker det är gott. Yeah. Ja, ja, ja, ja. Och sen så kommer han här, då har de honom i studion. Va? Nej! Ja. Har de hittat honom Ja. Fy var vad coolt. <laughs> Alltså han rökte tre paket om dagen typ. Gör det nu? Gör det nu. oh nice. Röker det är gott. Så det är, jag tycker det är gott ju. Yeah. Jävla livare. Och han har inte slutat tycker det var gott om. <laughs> jag tycker det är jävligt gott om han dröker tre paket om dagen. Jävlar, bara choklad sig i det Flaktar jag väl, eller vad heter han? Gott. Nej, fy fan, Jesus. Så en jävla skitsnack det där var. Alltså. Så länge det är gott så. <laughs> oh, nej. Vad, grabbar. Ja. Nej, du har inte face. Nej, kom Nu kommer av. han igen. Grabbar. grabbar? Ja. <laughs> jag har. Nej. Facebook nu efter nyår. Hur många har ni som har slutat röka? Nu är det. Du pratar med mig nu bara för att mm. han har inte Facebook. Nej, jag nu. kom nej. på det. Mm. Nej, jag vet här. inte. Typ ingen, jag vet. Jag har typ nio stycken och det är så här Yes, nu har jag klarat en dag Yes, nu har jag klarat en och en halv dag Och så bara yes, nu har jag klarat två Två och en halv, tre, tre Ja, ja vi har förstått Nej, men så en så halv sig såg, kanske och så, såg, sen. och så såg jag tre stycken ut idag Jaha, jag slutar på tre De klarar sig rökfria i tre dagar Vad är det för jävla karaktär? helvetet Det är så jävla svårt alltså Tror du det? Tror du att det var så jävla svårt för att sluta med dig Larsson? Haft svårt för. Jag slutar med att röka. Att... Jag var rökfri i två månader. Sen börjar jag igen. Varför börjar du igen? Ja, för jag det tycker det är gött. För <laughs> jag tycker det är gött. Nej, men nej det, det händer ingen grej. <laughs> Vadå? Nej. Men här, då, uppe. Men det kan vi ta upp samma. Ja, det kan vi ta upp Det Men, ja. Ja, nej. Jag tycker inte det var svårt. Det var, man, om man inte sitter ensam hemma still. Hur men kul är det att gör röka Gör man då? något annat? Så... Som får en att tänka på något annat än att röka Det är ju klart att man känner Det liksom, åh nu Efter okay. två, tre dagar Hur kul är det att gå ut själv och röka Hur, hur man är kul själv? är det att ge in efter den första impulsen Okej, okay, efter någon vecka så här, När man börjar skaka och få huvudvärk mm. Men Efter, efter tre månader. dagar, det händer ju ingenting Nej Nej, för fan Det är som när man blir hungrig blir hungrig ska, ska jag äta nu eller tre, om tre av dagen Nej men lite så <laughs> Jag ska fan hålla i två månader Ska jag visa igen? <laughs> nej, nej, nej men inte så jag menar men, men, om man, Ibland kan man bli svinhungrig liksom Fan okay. vad hungrig ja. Och sen så, så väntar man en timme så är man inte hungrig längre nej, ja. Det är det jag menar Det, det, det liksom är lite hungrig Hungrig så det gör ont ja. Nej hungrig ja, om, om jag blir hungrig jag har inte orkat laga mat så går jag bara lägga mig och sover istället. Fan. Så vaknar jag aldrig liksom. så. Jag ligger ju så i flera timmar alltså. Ingen ork som jag bara lägger och sover. Jag orkar inte gå upp. Så var det igår när ni äste mässan på att ska vi spela in idag eller? Typ. Då låg jag i sängen bara. Nej! Och sen så skulle jag ändå bort hit, komma på sen. För jag var hemma hos en av Larsons grannar, typ. Vi skulle dit och diskutera lite skit angående bandet och sånt. Och då skulle jag ändå hitta bort. Ja. Och då var då jag smsade och frågade om ah, vi kan köra ikväll. Liksom. Fast då var det klockan typ tio eller någonting. Mm. Så var det lite sen. Ja, till skillnad idag, när vi från idag. Liksom. Ja, till skillnad från nu när klockan tolv. är 01.12. Ja. 01.14 på min Mac. Just det. De ja, men 01.12 på min Nokia Flip up. <laughs> ja, den kan vi lita på också. Nej, ja, kan man jag inte. ställde den själv förut. <laughs> ja, det var duktigt. Ja, <laughs> ja bra. Vad var eh, det? Just det. Jag öppnar upp Flip up telefonen jag ska, ska liksom öppna det för att skriva sms. Ah. Ah. Skärmen slocknar. Jag klickar mm. på en knapp. Helst död. då tar jag den i mitten. För att tända upp skärmen. Är det avslutat eller? <laughs> Nej, det är sms-skickat. Jag har inte skrivit någonting. <laughs> det är så gärna jobbigt med att man tomma sms också. Ja. Och fan, vad vad vill, de, vill vill de något. Ja, typ så. jag läste förut också att det var en man som hade blivit sköten mitt på gatan i Manuel. Man, ja, men det är borge typ då. Ja, vart fan är du ifrån? Vi är från, vi är från Trollhättan. Nej, men ska du säga, du fan, du pratar värst. Ja, jag vet. Ja, det? Ja, det. Jag tycker jag är jävligt grov ibland. Men, ja, ja, ja, men jag tror att det kan vara den här hybrid. stolen För jag har fan pratat riktigt brett idag alltså. Och det är i den här stolen man bara sitter där bara, ja. fan. Han, han, som med, han som var med till Oslo Han har ju riktigt sån jävla dialekt ja. Han sa ordet kärigt Kärigt? Vad är det kärigt? Manligt kärit. Och de där, Karit, liksom. Det är ett jävligt roligt ord kärit. ja Det är nice Men jag har också någon sån jävla hybrid av dialekter i och med att jag är från Västra Götaland, mm. Göteborg och Småland. Mm. Eller jag har liksom vuxit upp runt om i hela jävla södra Sverige typ. Mm. Vad har du för påbrå? Se, ser han lite lite... Äh. Hur ser han ut? <laughs> jag han ser lite polack ut. Ja, eller hur? Ja. Lite grann, mm. faktiskt. Jag vet, jag hade ett här samtalet med min morfar för ett tag sedan. Aha. Och jag och han eller jag kommer att se exakt lika då ut som honom när jag är 50-60. Ja, oh, den vilken osis. 56 50-60. Ja. Alltså just nu är jag 56 och bara bam. Hur jävla din morfar? Han är 67. Fan vad ungen var. Ja. Jävlar, min farfar var liksom 88, ja. min farfar är 60. Den är b. Nabbe. Told us to eat for Ja, vad synd om det i <skratt> Vad de, de, de har du frågat? Du så jävla gammal fars. <skratt> <skratt> jag vet, vi hade något sådär snack för några år sedan. Jag för mig att vi kom fram till att på mammas sida, eller på morfars sida av mammas sida så är de några generationer tillbaka från uh, ungern eller uh, nah. något sånt. Se, syns på dig. Ungrare ja då var de mormor som så, sa ah ja, det så, var under så. kriget när polackerna gick i norr då blev det vänterätt en tredjedel för tiden där kom du till år alltså. <laughs> på 40-talet <laughs> <laughs> mm. ja tio minuters förstörelse <laughs> <laughs> ja vi får ja kan <laughs> jag vara så det mamma tog det snabbt kan kan du så och det är ditt sms Det hade ni Fli, sin valen Det jätte. Nej vad tror ni grabbar, ska vi runda eller? Ja det är vi inte jag, mm. jag. Ja. ja Det var allt för oss för idag Som vanligt har något att tillägga så är det bara mejla Det har kul för att någon faktiskt mejla för den gångs skull bara mm, vi Nej. några jag, jag, ja, jag Nej Nej han du vet ju inte Nej jag tänkte kolla på min äh, telefon här men så kom jag på att Nej, det kan jag. ju dra åt helvete Jag såg att jag hade fått lite Twitter -mail, men det var med spam så jag Ja, ja vi, det är alltså, de är bara spam. Så är får såna här, typ. typ så här, iPad-tävlingar som är ja. lösa grejer som de mör på samman. De. de, de ja, just det. Den är fin. Ja. 50 000 på en månad i pund. De spam reportar jag sen så blockerar jag dem och sen så anfårar jag dem. Det är, nice. det är nice. Det är nice. Det är nice. Ja, men tack men, så. jävla mycket för oss. Det finns på Facebook också. Nu får ni gärna posta frågor Och om... Facebook är jävla ute alltså, det är ju Twitter som gäller. Det är det. Du, du är ju bara för att ni du inte kommer åt det från telefonen. Så här blir det varje gång ni är under av. Men jag kommer inte åt något. No Vad ja, kommer du åt från telefonen? Jag kommer inte åt... åt något, det är jävligt sant. Ja, vänta jag ska jag bara gå in på Twitter på min Nokia för flytta <laughs> Inga mer bathroom-tweets. Nej, fan. <laughs> Nej, stä ställ bara massa frågor till oss Ja, skicka en massa Oj, roliga grejer också Skicka vad fan ni vill Det Spelar fan ingen roll ja. Skicka don't tomt mail. Don't tryck på mittenknappen bara Don't hesitate, kör bara Kör bara ja. Tack för oss Ha mm. ja. ett ja. Ja, bra fortsättning Nej, Det nästa, också. nästa år blir väl eh, Jag smart. hoppas jag ja. Det blir nog på Vi köper söndag, söndag. söndag jag. Det låter bra, bra Bam. Så Så jag då har vi den söndarna. Ja, ja, ja, nice. ja. har det gett då? Hej äh. för hej, hej, <laughs> hej då.